Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Un dilluns més. Aquí tornem a estar presents a Ràdio Mollet al 96.3 als castellers de Mollet per portar-vos una nova edició del programa Plaça 9, un programa que cada dilluns us porta a l'antena de Ràdio Mollet l'actualitat de la colla castellera de la nostra ciutat, dels castellers de Mollet, i també parlem de l'actualitat del món casteller en general. Avui estem... Hem recuperat la normalitat després del programa especial amb la canalla que van fer el dilluns passat. Avui tornem a tenir l'estudi als, als habituals, eh, que els presentaré ara mateix, i, i bueno, avui farem, farem un programa normal. Què tal, eh, Roger Parera? Molt bon vespre a tothom. Avui, sense... Eh? Sense la canalla per aquí. Quina tranquil·litat, eh? No, no, va estar molt bé, la veritat. Més, va estar molt bé, la veritat. I sí. més, després parlant amb ells durant la setmana, va dir, que s'ho van passar superbé. I a més, aquest any va sortir a cosa, perquè recordo l'any passat va costar molt treure treure'ls i... La, les paraules. Les paraules i, I el programa de la setmana passada, déu-n'hi-do. Amb la de la, que demanessin ordre aixecant el, el braç per, per no parlar uns sobre dels altres. La veritat és que va estar molt bé. Mm. També tenim, eh, com cada setmana, el, el Juan de què tal, bona tarda. Molt bon bé per a tothom. Avui també més, més tranquilet avui. Sí, sí, molt més tranquil. Avui, bueno. ten, avui tens cadira, que la setmana passada estava per aquí voltant perquè bueno. t'havien deixat sense cadira. Organitzant una mica, aquest també va bé. I la resta de l'equip habitual tenim el Dani Padilla, el control tècnic i qui us parla en, en Bori. Avui comentarem doncs, com ens va anar l'actuació que vam fer ahir a la festa de primavera de, de Caldas i bueno, com a mínim el, el titular és que ahir vam, vam tornar a descarregar tres castells després de, de no poder fer-ho a l'actuació de, de Navàs i de no poder anar a actuar a Olot. O sigui que per aquesta part estem contents. I tant i, tant, I tant, i molt contents. I doncs explicarem també... La, la setmana farcideta que tindrem, que tindrem aquesta setmana amb actuacions de les gralles, amb actuació a Viladecans i, i també farem, farem titular de, del que farà la colla quan s'acabin les vacances escolars. Doncs de, de tot això i, i molt més parlarem en, en el programa d'avui, també comentarem eh, dintre del món casteller les doncs, L'actualitat castellera de la setmana, aquest cap de setmana, la, la colla protagonista han estat els Minyons de Terrassa, que han eh, descarregat el castell de nou més eh, matinera de la seva història, i, i a més amb un, amb un Pilar Curiós, bueno, després en aquesta actuació del, del 3 de nou també van descarregar el 5 de 8, el 7 de 8 i el Pilar de 7 en Folra, però van van tenir una prèvia d'actuació, si més no curiosa, que és que van fer un Pilar caminat amb un pont super estret a, a 20 metres d'alçada i del qual i ha el corresponent vídeo que ja es pot veure per per internet. És doncs, espectacular, eh?, eh el, el Pilar, perquè jo no he vist el vídeo però he vist imatges, he vist fotos uh -huh. i... espectacular, eh? Sí, sí, eh? Més, el, el vídeo dura 7 minuts 43 segons, que és el que van trigar a muntar el Pilar, caminar als eh, més de 350 metres que hi havia i arribar a plaça. 350 metres de pla caminat. Mm. Ja m'ho la majoria... I, i encara el... caminen més, eh? És el que anava a dir, anava a preguntar, els de Tarragona segurament sí. els deuen caminar molts més. Els no? de Tarragona no sé si són 600 metres. Sí, a tu fas el camí de Tarragona caminant... I, i, i és un monto té, eh? I la baixada, la baixada del pilar ja costa fer-la sense ningú a sobre. <ríe> Imagina't amb un pilar de quatre a les d'esquenes. Sí. Hi ha una baixada amb tota la pedra... Sí, sí, doncs aquest pilar és... Eh passa pel pont de Sant, de Sant Pere, que està a 20 metres sobre la terra. És un, és un pont peatonal, per tant, té l'amplada per passar persones, o sigui, 3 metres. I, bueno, els castellers portaven un ernest com a mesura de seguretat per si passava alguna cosa, que durant el trajecte del pont no va passar res, però quan van arribar a plaça, per... Eh, Després de set minuts caminant, o més de set minuts caminant, van arribar a plaça, van veure que hi havia públic i vam intentar rodar el pilar per saludar al públic que hi havia i en aquell moment ja... El van descargular. Comptem que els castellers exhausts ja, ja no es van deixar. Una cosa curiosa, el vídeo que comentes, que es pot veure al, al, a moltes de les webs, el diari Casteller, per exemple, és des del cas de l'Anxaneta. Sí. Recordem que fa dos o tres setmanes Minyons va fer el 3 i el 4 de Butxi simultanis, la setmana al cap va següent va ser Vilafranca. Salve. Vilafranca la setmana passada ens ha que va ser o les dues setmanes de fer al també el, el, el, el, el, el vídeo des del casc de l'Anxaneta, doncs aquest any aquesta setmana Minyons el Pilar caminat és el, des del cas de l'Anxaneta, no? Bueno, no sé, es van es van auto -retro diguem, retroalimentant, diguem-ho. No? Sí, sí, el és el, el concurs que tindrem aquesta any, perquè com que Minyons no va al concurs i tampoc aniran a Sant Fèlix, doncs el, el, el tomeirà d'aquesta temporada. Jo <laughs> sí. penso que, que serà un duel a distància. Sí, arribarà un pentinat tota i la setmana següent l'altre es també. Sí, sí, un es farà la cleixa d'una banda i l'altra la setmana que següent tots igual. <laughs> Bé, doncs eh, comencem el programa recordant, com sempre, els horaris d'assaig. Recordem tots els dimarts, de 8 a 10 del vespre, i tots els divendres, de 9 a 11, al centre Cívic Lera, al carrer Cervantes i 9, 23, o carrer Ferrocarril, entre el 16 i el 18. Eh, també hi ha les classes de l'Escola de Gralles, que tenen lloc al, al mateix centre Cívic Lera, cada divendres a partir de les 7 de la tarda, i a més amb un... Eh, una escola que aquest diumenge també ens ho aporta una estrena a plaça. No només... No, no, no, només, no només estrenem gent a Pinya i a Tronc, sinó que també a... A, Gralles, a, a Gralles. En aquest cas, a Gralles. Mm. I molt contents perquè, bueno, ha après molt ràpid, evidentment. Sí, sí, no. Ja tenia coneixements de música, em sembla, sí, sí, sí, però sí. ha après molt ràpid i amb sí, moltes sí. ganes de la veu. Té, té músics a casa, seu pare és músic i... I des d'aquí, doncs, volem felicitar a la vela per, per estar-ne. A més, s'estrenaven al seu poble perquè ella és de, ella és de Carles i, i la veritat és que, que molt bé, molt contents per, per ella i bueno, per la resta de gent que, que es va estrenar, que després, a l'hora, quan parlem de, de com va anar l'actuació, també comentarem les estrenes que van tenir lloc ahir. Uh, anem a recordar també les reunions dels equips de treball de, de la Colla, de la Junta i de la Tècnica. De la Junta, cada 15 dies, els dijous, aquesta setmana en principi no toca i no crec que n'hi hagi, no sé que hi hagi una cosa d'urgència, i la Tècnica, cada divendres, uh, una hora abans de l'assaig, a partir de les 8 del vespre. Uh. Uh, si voleu posar-vos en contacte amb la Colla, per telèfon tenim dues maneres. Una és el telèfon fix, que és el, local que, o sigui, el, el telèfon que tenim al local i que només es pot atendre directament quan hi hagi una reunió o estiguem per allà, i si no teniu un contestador per deixar el vostre missatge, que el telèfon és el 93 579 41 16 i el telèfon mòbil per parlar amb algú que és el 615 384 482 El mòbil el té ja el Javi? O Encara no, el, a, a, el el aquesta programa. setmana al principi ja el, ja, el, ja el portarà el Javi Sí, no Nos no? no, no, no, no explicarem les peripècies que m'ha hagut de fer amb el tema del mòbil, <ríe> perquè té que una la cosa. Però bé, bueno, és igual, temes de les línies de les companyies de telèfon que a vegades, són més complicades que no pas una altra cosa. Mm. Però bé, bueno, per un exemple és que m'han va l'altre dia a mi per confirmar canvi de línia, em diu, hola, Francisco, i diu, no, és no, es que estem buscando Francisco, perquè és el titular de la línia, i diu, apa, ah, que rin. I no, sóc jo. Bé, bueno, totalment, va una confusió. Ja. Encara estava al Pac-i-Ring, quan havien demanat que estigués jo, que no ho havíem fet. Bé, bueno, bueno, 10.000 coses. Això és com el conte de Caixa Panadés. Sí, sí, sí, sí d'allòs que difícilment no estan carant. Bé, doncs... Eh, <coughs> també podeu eh, assabentar-vos de l'actualitat de la nostra colla mitjançant internet per la nostra pàgina web, que és www.castellersdemollet.cat o bé adreçar-nos un correu electrònic a la nostra adreça, que és info arroba castellersdemollet.cat. Si voleu participar en directe al programa, teniu diferents maneres de fer-ho. La primera és trucant al telèfon directe de Ràdio Mollet, que és el 93 570 68 66. I si no, doncs podeu deixar un missatge al Facebook o al Twitter, que el Roger ja els té degudament oberts. Sí, ja podeu deixar els vostres missatges a 3 www.cad.cat. .facebook.com barra castellers de Mollet o a Twitter mencionant-nos a l'usuari arroba castellermollet. El programa podeu, que esteu sentint, el programa Plaça de Nou s'emet en directe a la sintonia de Ràdio Mollet al 96.3 de FM cada dilluns de 8 a 9 del vespre i s'emet en repetició els dissabtes d'11.30 a 12.30. 12 I també teniu la possibilitat d'escoltar el programa si no l'heu pogut sentir en directe o el voleu tornar a sentir eh, mitjançant el podcast, la, la gravació de del programa que pengem també a la, a la xarxa, tant a la web com, com al Facebook i al Twitter de, de la colla. Doncs eh, penso que ja hem acabat tota la presentació i per tant podem entrar en matèria a parlar de les coses de casa. doncs eh, entrem en matèria, anem a comentar com com estan anant els, com estan anant els assajos de, últimament de, de la colla i bueno, ara, bàsicament eh, la novetat és que ja, ja pràcticament els fem sempre a fora i també una, una cosa que a mi em sembla curiosa és que en el moment que acabem de fer els pilars per, per escalfar les primeres proves que es fan per per escalfar pom de dalt i es fan dues proves simultanis que tenim l'estora dividida en dos i es, i es fan dues proves simultànies. Sí, ens estem copiant de Minyons i de Vilafranca <ríe> Ens estem retroalimentant també sí. Minyons Exacte. i Vilafranca fem pom de Ara, Es falta posar el, el, el, el ca, una càmera al cas de l'enxaneta sí. I anar a Belgrado o a fora a actuar a Nova York un puerto així <ríe> Bueno, això em sembla que aquest any no serà, eh? No. <ríe> bé, bueno, es fa... fa bé, bueno, jo crec que, no vaja, jo amb els anys que porto no, no recordo haver i així es va més ràpid, o si sigui, fas més proves amb matei, el mateix temps, vull dir que mm. jo crec que és una bona idea. Si, són, si som gent claro, prou, prou, prou tapinja, com per, amb per poder dos... fer com a mínim un cordó a cada, a cada prova. A cada pom de dalt, doncs... Pues, bé, trobo una bona, una bona iniciativa. De ah, bé. Mm. Jo tampoc recordo que s'hagi fet de contínu. S'havia fet alguna prova sí, de Castell Simultani, però, però no, no com a assaig de canalla mm. sí, sí, pues de... per aprofitar el temps. Ja fa ben bé dos divendres que de... s'està sí, sí. fent. O sigui que sí. La veritat és que molt bé. I a més, el... es fan... Moltes proves estan... i moltes rotacions. Sí, no encara moltes que hi ha molt, molt xivardi eh, en assaig, estan una mica encara mm. una mica desorbitats. Però bueno jo crec que estem estem portant una, una bona feina. I, i perquè fa l'assistència doncs sempre sempre trobes a faltar algú, però de un nivell la gent que estava hi. Però l aquest, divendres, sí. aquest divendres últim érem mm. molta gent. Vull dir, vaja, mm. no recordo bé tancat aquest any en el mateixos salts, pinyes del 3 i del 4 amb amb, amb, amb tants cordons, amb els cordons que hem tancar. Mm. Vull dir, que molt bé, molt bé. Sí, més es van fer proves i vam, vam acabar tardet, eh? Sí, és una de les coses de la tècnica, no? Vull dir, no comencem a les 9, comencem a les 9 i quart 9 i mitja perquè la gent arriba tard, entre que s'enfaixa, doncs pues acabem a les 11 i mitja jo ho trobo perfecte. Així la gent arribarà d'hora i s'enfaixarà d'hora i començarem a l'hora. I continuarem acabant quan acabi l'assaig, que és a les onze i mitja, o sigui, sí. tampoc passa res. És mm. <ríe> divendres i ha... són sí. de les colles més matineres, eh? o sigui, hi ha moltes sí. colles que acaben molt tard, eh? Sí, sí, no, jo recordo Va, assajos a colles d'acabar a una a la matinada, sí. que la tècnica es planteja fer dotze proves i fins que no fas les dotze proves no s'acaba l'assaig. Sí, sí, no, hi ha moltes colles que l'horari oficial ja és fins a les 12 de la nit, mm. del divendres la jove de Tarragona i... Però i... entenc que llavors fan una aturada de mitja hora per sopar, perquè si no, no ho entenc, o, o no? No, no, no, no. no. fan, fan del descans, Fan un descans de igual, de 10 minuts, 15 minuts, mm -hmm. i van fent proves, i la canalla comença abans, la canalla comença a les 7 i mig, va eh, mm -hmm. Tant la jove de Tarragona com... Bueno, a, a més a més, l'horari el té posat a la porta com si fos l'horari d'una tenda. Eh? I... Quasi mm -hmm. Hi ha colles que acabaven quasi bé a la també, eh, si se'n s'enyalga. Moltes, eh, minyons de ha molts aterrassades i molts aterrassades que acaben vora de la una. Tots i mitja és molt, mm. és molt freqüent. Sí, el, trobes el cartell de la porta com en alguns bars que posa horari d'obertura des de les 18 fins a tancament. Fins a tancament, sí. No si no, així no fallen. <laughs> <laughs> doncs eh, després d'aquesta feina, doncs... Eh, aquesta, aquesta setmana hem anat a actuar a la Fira de Primavera de, de Caldes de Montbuí, que es feia al Parc del Bugarai, on ens acompanyaven, a, a, van fer companyar els anfitrions, els castellers de Caldes, i també hi havia els matossers de Molins de Rei i els castellers de la Sagrada Família. Una ja havíem actuat, eh?, aquella plaça. Sí, sí, sí. Ja havíem actuat alguna vegada. Mm. Tenia alguna petita anècdota a l'hora d'arribar fins a... De fins a Carles, és que ens van trobar un control dels Mossos <laughs> i va haver-hi un vehicle que va ser aturat. Bueno, un, no, uns quants. Mm. Però escorcollats, diguem-ne. que mm. van ser dos o tres. No, de vehicle van parar només a un. Ah, vam parar només a un. Sí, ah, sí. val, em que havíem parat a més, però que no, només no. havien seria no, seriamente no. a un. De vehicle només van parar a un. Ah, eh, val. De, de vehicle de, que portava sí. l'al·laboració. Va arribar l'hora, l'autoració. Vam sortir d'al·lera en cotxes i quan allò... Eh, a l'hora d'incorporar-nos a l'autopista per entrar, per anar cap cala, doncs hi havia un control dels Mossos, que a més aturaven a, sí a tots els cotxes, miraven i deixaven continuar. I el, menys, a, menys a un. Menys a un, que no, no el van deixar continuar, no el van deixar continuar després. Sí, a, sí, no, no va passar sense, tot, sense i... transcendència, ningú. <ríe> sense cap tipus de... Bé, bueno, simplement això, la típica broma, que quan arriben, què passa, delinqüents? Sí, i... sí no, però, però tot bé. Sí, sí. Doncs eh, vam arribar a Caldes i vam sortir en, acompanyant el Cercavila de, des de l'estació d'autobusos fins al parc del, del Bugarai. Que nosaltres no portàvem per pel Cercavila. No, no. Cercavila no. No, i no. no, ja vam dir que, que degut a la fusta, explicarem que el Cercavila té les següents setmanes de santa feina, aniríem al Cercavila, acompanyaríem, com igual que va fer Sagrada Família, però no, no, no tocaríem. Sí, tocava tocar molins i cales. molins i cales aquests. Es quedaven a davant i a darrere, sí. al mig anavam sense tocar. Jo sé que la escola nostra <coughs> no va una a ah, la Cercavila no. I doncs, vam arribar ja que és una, un parc i també una plaça de terra. En aquest any, aquest any portant dos vegades actuant en un parc de terra. Mm. Bueno, curiositat, sí si més no. <coughs> Aguantava ah, tota el dia, no? Sí. Mm. Vam arribar a la, a la plaça, hi havia doncs eh, unes quantes paradetes d'aquesta festa primavera i ens van trobar que hi havia com un concurs un, un o un, un, una paella popular i vam estar tota l'actuació, sentit la flaire la, la, del sufragit de, de la paella. Sí, menys no per fer-te la gana. L'actuació doncs va anar, va anar força bé, vam dir que va, vam descarregar els tres castells que, que van portar a plaça, Començ van començar amb un pilar de 4 aixecat per sota, després al eh, 4 de 6, en segona ronda van fer el 4 de 6 amb agulla, que, que vam haver de desmuntar... El... Bueno, hi ha moltes cròniques que no surt, però nosaltres ho vam comptar com a... Bueno, S'havia de contar com, com a desmuntar perquè va ser una gralla. Sí, sí. Es va, trobar quan van pujar els terços, que hi havia una descompensació d'alçades de, entre regles i sí, sí. amb bons criteri es va decidir baixar-lo i tornar-lo a fer. Sí, però van una gralles i intent del sí, muntany. Sí, sí. sí. El, per exemple, en, en el diari Casteller surt intent, desmuntat de, de 4 a 6 amb l'agulla. Mm. Mm. Que va ser realment allò de pujar terços, em sembla que van dir 1, que es disparen una regla i van dir baixa. Baixeu. Mm -hmm. Si no, estic equivocat, em sembla que va ser això. Mm -hmm. Sí, sí, sí, va ser perquè es disparaven alguna regla. Van fer un canvi de baixos i van tornar Sí, després es va, es va tornar a fer i es va descarregar amb, amb solvència, després vam acabar amb un 3 de 6 i amb un altre pilar de 4 aixecat per sota. O sigui que després d'això, de, de dues actuacions que no, que no van poder... Una no van poder ni, ni anar i l'altra només van poder descarregar un castell, doncs ahir vam, van poder tornar a descarregar tres castells, que és el que volem a cada actuació. I personalment crec que amb molta solvència. Vull dir, jo a les pinyes em sorra molt com. Almenys perquè fa el meu voltant de la pinya, jo, no vaja, molt bé. Bueno, van a dir també una cosa, tu has que van ser els que portàvem, però els que portàvem no, els que van decidir a la plaça, eh? els castells que portaven els altres Bueno, vols dir per sí. de 6 de Magulla, que finalment sí, no es va... principi el cap de colla va dir, bueno, el, sí. el segon cap de colla va dir a l'assaig el que tiraríem a la plaça i sí, van sí, fer sí, un és. petit canvi per, també per patir per um, faltes d'assistència d'alguna gent, no?, que també... Això és una cosa que... Sí, sí, un tema sí, que... Que hi que mirar-s'ho perquè... És preferible que no estiguis apuntat i que vinguis a última hora que no al revés, que estiguis sí, apuntat, sí. que continuïn amb tu i que ja hi va haver-hi un parell de persones que, bueno, concretament un altre i un altre a la Pinya, que van trobar que no van venir, no? Era... No van venir quan estàs apuntat, no? A mi em dóna molta ràbia, eh? Mm. Perquè... la Pinya eren dos dues. Bueno, com a, bueno dues sí, segur, sí. però bueno, a la Tron segur que van tindre que modificar-lo per una persona sí. que no va venir, que sí, estava sí. apuntada, eh? Mm i a la pinya pues, també li faltava gent, no? Mm. Això és... La... El compromís ha que ser una mica més seriós i Vens, naturalment venim a passar-nos-ho bé, venim a fer colla, a fer castells, però si dius d'anar de... a alguna actuació i compten amb tu, pues, després és un problema, no? O sigui, perquè han de fer canvis mm. i a vegades... Ja és complicat, amb colles petites ja és complicant. Mm, portar un castell sense nervis a plaça, doncs pues, si a sobre falta això, doncs pues, encara complicar una mica no? Mm. Això del tipus de l'utrilla com trobo una mica una mica... <laughs> no sé que és, bueno, és el seu, però... seu mètode. No. Si ell... Això només pot fer o, jo, o, o que... xic de granollers o, o, o Sant Cugat o alguna cosa o, o alguna colla de Tarragona <laughs> que estan vestides. <laughs> Em sembla I... que ja porten algun imant. I... De, nosaltres som més de tachón i nom a sobre i, i, I, ja i t'enredes i, jo... i després cap dels dos cops. Jo us, so, us haig dir que els dos anys i mig que vaig ser cap de pinya, això de tachón, eh? Sí, no, <laughs> això del típex, o sigui, jo... Pf, sí. A mi, a mi... Em... Ja ballava amb els seus típex, a més, sí, d'aquesta sí. cinta. Sí, sí. sí, sí. sí. A a la taula. No. Havia a mi a la taula de despatx per, per posar-li... Realment és que ho fa moltes ganes, perquè realment ho no viu, eh? Vull dir, sí, sí, no, si, no, si sí, jo dic que no si ho bé. Ho té tot a, fins i tot, a les primeres que feia les línies de separació entre rengles, ho té ja super mil·limetrat... Sí, bueno, ah. això està bé, que... No, no, sí, jo, la, la intenció és no, no no, no, que no, no sigui que... bona. Eh? Jo dic el, el tema típic, no, sí, és el típex, eh, que a mi em molesta, eh? no? Això no. és es el típic, eh? la veritat és que queda una mica... Però bueno que si ho fa bé, a mi m'hi t'anés. No tinc mai portant el tíbex. Si vol portar-se a la taula, també de dalt d'espai no passa res. Bueno, una altra possibilitat seria portar-se una tablet i anar, anar movent les fitxes. Hi ha, hi ha una colla que porta una, una mena de caixa, és una caixa, és sí, un imant. Sí, és, una, és una, una, una tablet, però de fusta. Sí, de fusta, una tablet de fusta. I afots-hi la colla, no? I va, va amb imants, saps? <laughs> no? I va amb imants. I va traient i posant a puesto, no? Mm. Això també és una mica tites, però bueno. <laughs> I jo jo que soc de tachón i de doblegar, el que parlàvem amb el Wadi, que és a doblegar el paper amb tres o quatre cops i a la butxaca. Sí, ah. no ell porta un pedazo eh, de calpeta… Jo sóc més d'aquest, de, de tachón i doblegat per o quatre cops. La PDA té que anar doblegada i a la butxaca. Sí, sí, la PDA, perquè no s'ha és paper d'apuntar. Paper d'apuntar. Sí. <ríe> Ara, quan hi ha la PDA, hi ha colles que comencen a actualitzar-se i ja van amb, amb algunes amb PDAs. Bé, bueno, amb iPads, vaja, amb iPads uh. o, o, o similars i van, ja, hi ha alguna que ja té una aplicació feta de, de munt, per muntar les pinyes, i hi ha algunes que ja ho tenen. Sí, bé, tenen hi ha colla de... gran que és sí, veritat que canten les pinyes abans de sortir. No, però vull dir que, que i... més de tenir-ho no, amb un tros de fusta o, o fer-ho fer de mà, com la majoria de colles, hi ha colles que ja ho tenen amb, amb un iPad. I, sí, van, sí. i, i és el que dèiem, anar no, anar arrossegant els noms i anar posant els noms al, al jocs de taula. Les noves tecnologies també entran el món que i després t'estem posant càmeres als cascos i t'estem posant de tot. Ja, sí. El que no veiem ja aquesta està... I el corregirà a les alçades, però no tindrà que muntar un castell. Mm. Crec, segur que... Si ja poses una, una aplicació d'aquestes, ja et calcula l'alçada dels castellers i sí, et dirà quin ordre ha les has de posar. Sí, sí. També valoren el anys d'experiència, per tenir un... Datalisme. No crec que, que siguin de matemàtics. Això, el bo no, que tens castells que no, que no és, no és matemàtica. És. que no és matemàtica. Llavors, per molta... Per molta inginyeria que, que hi hagi, això ho que de corregir, al final. Hem que tirar de paper, segur. Mm. Doncs eh, en aquesta actuació, com ja hem comentat, a part de nosaltres hi havia els castells de Caldes que van tornar a descarregar castells de set. En aquest cas van descarregar el 3 al 4 de set, que van acompanyar d'un tres de sis aixecat per sota i d'un van de sis molt maco. Molt maco tota l'actuació en general d'ells. O sigui, un 3 de 7 de postal, molt maco, molt parat. Al 4 se'ls hi va estirar una mica, però perquè al 4 jo suposo que ja també estan ficant gent que millor no, no és el tronc del 3 de 7 de l'any passat i de l'altre. Ja ha que reconèixer que el tronc que tenen del 3 de 7 són gent que porta temps a la colla, eh? Són joves, però ja porta temps a la colla. L'any passat van estar tirant tot l'any el, el 3 de 7. I al 4 se'ls hi va estirar una mica, però... A nivell de terços, però vaja, tampoc... Però no, va, no va patir, tampoc. Mm. Uh, també en aquesta actuació els matossers de Molins de Rei van de descarregar dos castells de la gama alta de, de 6, com va ser la Torre de 6 i el 5 de 6, i en segona ronda van descarregar un 3 de 7 que va ser molt celebrat per, per la colla quan es, va, quan es va acabar descarregant. Sí, però no, la diferència d'aquest 3 era una mica més petit, però, però també va ser molt maco. Va ser molt... Suposo que tenia molta gana de tirar-ho i i vam patir una mica més de nervi més que d'estructura. De, de, mm. A mi em va quedar molt també l'entusiós de Matuxés. És una enveja sana, saps? Sí, jo de, sí. Parlàvem a la plaça, no? Llàstima, no? Sembla que sigui fàcil i que estigui a l'abast la, de tothom. I els castellers de la segona família, l'altra colla, la que tancava rondes, doncs va descarregar el 3 de 7 aixecat per sota, un, un de gafo de castell, un de castell, que déu nhi Molt sincronitzat. En segona ronda van descarregar el 4 de 7 amb l'agulla, també, sense... I en tercera ronda van de eh, descarregar el 4 de 7. Sí, sense problemes i molt macos, amb molt bones mides, amb més gent, portava més gent. Mm. Doncs eh, ha arribat l'hora, són i 26, per tant hem de fer una pausa i eh, hem de posar una cançó i avui hem triat la, una cançó del nou disc dels eh, Glauks, que s'han tornat a ajuntar després de 14 anys i han fet una cançó que es diu la cançó de la rebaqueta i el moscatell. Apa nova. Curiós, qui ho hagués dit, que una musa em fes petita tant Que aquella nena d'ulleres que em feia crits Avui seria una dona gran I ens escrivim mentre es fa de nit Tu prens la fresca i jo tinc calor i el concepte de musa pren molt sentit quan del que em dius em faig una cançó. I a la ciutat van passant els dies i l'estiu que es va pagar es fa tardor. Així que corre, posa Ja ens faríem grans i la nena d'ulleres que em feia crits avui seria tan important i no ho entenc però ja m'és igual ets tan bonica que perdo el mort per mi ets la musa perfecta en un pedestal i jo l'ingenu que creuen l'amor i en els petons i en el teu som Libri Valor Isen Vina a Castellers de Mollet